Bé, doncs ja tornem a estar aquí, després de, de la pausa, eh, continuem parlant eh, del torneig de, de futbol sala d'Igualada aquí al plaçà 9. No, no som el programa després que ve després, no? però avui, avui toca parlar de, de futbol sala. Ens hem carat que eh, el segon partit eh, van perdre contra els castellers de la Vila de Gràcia sí. per eh, 5, 5 a 1. 5 a 1. Sí, vam anar, empatàvem, la primera part vam empatar un a una, Mitja part, un a un. I uh -huh. a la segona part van treure tota l'artilleria que tenien. I clar, nosaltres, amb la, la, la nostra filosofia de joc, que era que tothom que volgués jugar, jugués. I anàvem traient i traient. Sapiguessis jugar o no, tu jugaves. Vull dir, tenies temps per jugar. I, i això, van arrasar, van treure tot el fort i ens van, ens van fotre quatre gols més. Mm. Però ens ho vam passar molt bé. Però ens ho vam passar molt bé, això sí que és una sí, cosa. Tenies... Celebren els gols a muerte. Doncs eh, a part de del de que és el partit també eh, vam vam deixar la nostra emprenta, eh, per exemple, entrenar la pista amb un amb, amb una gàbia que portava, amb, portava amb una, amb una gàbia, jaca una, una, una, una gàbia, amb altixo dintre, el sense samarreta, pintat amb així és la cara, rollo. O sigui, intimidava, eh? Sigui eh? No vols veure mai gent que jugués pintat. Pintat, sí. però tan pintat, potser pintat una mica, però tant pintat. Sí, sí, jo sí. Jo sí, vull sí, dir. Sí, sí. No, ah, respecte que... això, el Ticho ho comenta mateix a Facebook, quan fa uns minuts ha dit momento jaula un momento inolvidable. Sí, sí, sí. que la jaula després em sembla que deixar allà, la gàbia, sí, i bueno, l'última vegada i... que vaig veure estava al terra ja mig trencada del tot, amb la veritat els trossos dins de la pista. Ticho no va voler tornar a la gàbia. I... No, perquè va aconseguir sortir. Sí, clar. Ah. Sí, sí. Quan tot, ja no, va... no torna a entrar. No. Ens, va a costar, ens va costar, Ens va costar. la, la nit l'anàvem buscant per si de cas tu, de tornar a la gàbia. <laughs> Feia falta, eh? Bé, doncs em diu el Dani que tenim, tenim una trucada vale. A veure, ens Buenas. està escoltant Hola. Hola Hola <laughs> sí. eh, Os queremos cantar una canció. ¿vale? <laughs> vale Venga, va Y digo Esta nea ambiente Más Bravo, bravo, bravo. L'himne oficial de, de, de Castellà és aquest torneig. Hey, us, us podem cantar una altra també, si voleu, eh? La de l'hotel. La de l'hotel, sí. La de l'hotel. Ai, ai, ai, ai, caldans no llores. Oh, que bueno. <laughs> <síntic> boníssim, boníssim. Va, va sortir quan fem acabar el partit. <síntic> molt bona. Que vagi molt bé avui a la ràdio, vale? Ah, Moltes ¿eh? oh, gràcies. Que ja. bo, que bo. Aquesta última és molt bona. La, la llàstima és que va sortir justament quan, quan ja marxàvem del pavelló, vam jugar, que anàvem a veure la final, i del camí va sortir aquesta cançallera. Joder, jo... Quart d'hora abans que hauria estat molt divertit. Molt bona, molt bona aquesta. Eh? La, la, la veritat és que l'altra himna va sonar moltes vegades durant el sí. cap de setmana. Va ser mm -hmm. una afició molt maca. Ens ho vam passar mm -hmm. molt bé durant totes les partits. O sigui, inclús el que, vam, el que vam estar fora següent... sí. el, a la tarda, també hi va haver-hi un... Una afició, inclús es va agregar algun d'una altra colla, sí, ja, també, sí, sí. A, Home, a, a ballar. El tirallongues, sí. un de tirallongues de Manresa va venir allà amb un megàfon i diu, ai, ofició, on venga, i tothom allà amb els bombos i donar-li. El, el moment de la tarda, aquest, dels dos partirets de la tarda, allà a la pista l'amfitadra, una... amb tota la colla allà, va fer molta petjoga, eh? Moltíssim, sí, sí, sí. molta petjoga, eh? No sé si, hi ha ranking, no sé si fan rànquing d'això, però tindrien que fer-ho. Tindrien que fer-ho per saber també la posició que quedem amb l'afició, sí, perquè sí. només es diu la guanyadora. Mm. Mm. Però molta gent va, va veure eh, la, la, la, el que era l'afició, amb la pancarta que que portàvem de que mira, quillos antifeixistes, que inclús per Twitter em que hi ha algú de, sí. de xiquets de Reus sembla que és el que posava, que, que ell de tot els torneix es queda amb aquesta pancarta, que li va encantar. Sí. Mira, eh, una bonic. de les coses que volia comentar també, respecte del que havia dit el, aquí el company abans de l'afició de, la, de la poble sec, normalment ells han sigut els primers en invadir camps, mm. Igual que en vam, vam entrar nosaltres tant, recordes, que vam entrar amb sí, la Gàbia i sí. això, això no ho havien fet ells fins, fins al moment. Després sí que van entrar, després que hem de nosaltres, ells normalment, o sigui, inclús a cada gol havien entrat en l'afició sencera, no?, no o com, inclús com o no? inclús entre aficions, o sigui, aficions entre partit, s'havien com una picabaralla pica molt sana, no?, de a veure qui cridava més. No? Això, aquest any, no, no ha tingut poble sec. Right? Nosaltres, els primers partits encara es controlaven entre la pista. Sí, Sembla que va ser contra, contra Terrassa, que vas marcar sí. el gol. Però clar, que contra que Terrassa ve, va ser el primer que enganyar. va enganyar. Un... Sí, si ta. algú de la colla fot gol, entro i el placo dintre la pista. I, efectivament, vam entrar. No vaig placar ell, eh? vaig placar un de Castelló de Terrassa, em vaig equivocar. Pobre nen. I em sembla que va ser el, el, el diumenge, sí que cada gol que fèiem contra Caldes invadien pista i l'àrbitre, us plau, retireu-vos, si us plau, retireu-vos. Si retireu recordarem tota la vida. Vam fer la, vam fer la haca contra Caldes, que s'han posat ja al dins sí. sí. de la pista. Ha de maco, Hi ha una foto al, al Facebook, em sembla, en bueno, moment de tots fent la haca uns als altres. Mm. Sí. És un moment molt maco, aquest, també. Sí, sí. Bé, doncs… Eh... Tenim un comentari més sí. a Facebook, la Maria, la Maria, la Maria ara diu que bones les cançons, sou els millors. La veritat sí, eh? M'ha mereixut la pena aquesta. Basta volada. Basta volada. El, el què? La bona cançó que què eren els millors? Hola. Bueno, les unes coses, la, ah. la cançó que, que hem cantat. Era el Javi, el Miguel... La... Sí, el Javi i el que la Maria també estava per allà. Estava... I, I el Minyau. Està en el, Mina... el, el Minià, estan al bar que els hem deixat allà ara. La veu semblava la meva, la de Joaquín Sabina... La... <ríe> Tots estem igual, eh? Bé, doncs... Eh, Estàvem comentant els partits en el segon contra Viladega que se van perdre i a partir d'aquí ja vam agafar una mica de... De ritme al torneig, el tercer partit van jugar contra els bandarres, i aquest és el primer partit que no van guanyar, però tampoc els van perdre. Aquest vam, mm -hmm. vam empatar a dos. Sí. sí. Va sí, ser sí. el partit d'Orillo perquè era un dels, també, dels favorits juntament amb Vila de Gràcia. Em sembla que inclús i tot estaven al primer bombo ells, que suposo que la majoria de punts no la tenien per, per posició, sinó per, per, afició. per afició, però estaven al primer bombo amb... sembla que eren tercer o de posició només amb els punts que tenien. Mm i clara, una mica com, hòstia Pobla també ha guanyat a Vila Gràcia el meu partit, sí. era com, com tirar ara. Uh -huh. I s'ha acabat ser un dels millors partits que hem jugat, dir, però un grup molt igualat eh, ens va tocar, dir... sí. Dir, sí. Va tocar un, ah, un grup molt fort, molt però fort nosaltres, eh? fort però per nosaltres vosaltres. ho hem acabat fent molt bé, dir, els partits que han jugat no era d'aquells de, o sigui, set de que sí, set Vila Gràcia que si que ens va la segona part ens va o treballs gols, a la resta anàvem com... va ser el resultat i no, no era tant, no distava tant. No, no al no final, final, estava tant, a, el recompte de punts al final va haver un moment que inclús podíem quedar tercers de grup. I... Mm. No, no, va estar molt bé. I això, contra Sec va, va estar molt, molt divertit el, acabar empatant. Jo crec que va ser just, perquè els dos vinc mm. molt bé. Sí. I... No, va Aquí ja va ser quan ens vam començar a animar empatent contra el Pobles, eh, això es pot fer. Va ser un tirant cap endavant. No, i el següent, guanyar-lo, ja va ser... Sí, no, no, no. Va, va, va ser a va, va ser a de dir, oh. mira, no quedem quarts, quedem tercers. Va, va, ser, va ser sortir del, sortir del pavelló, va, no sé quin va ser, em sembla que va ser el Corbera. Oye, quantes puntes llevamos? I vaig ser la lleveda, vam començar a Aquest porta tant, aquest porta tant, aquest porta tant. I mira, si aquest guanya contra aquest i aquest després perd quedem quarts. I si aquest des... quedem, podem arribar a quedar de drecers i tot. Nosaltres quan vam acabar la nostra participació eh, l'últim partit del grup van guanyar 1-0 a Castells de Terrassa, sí. encara faltaven dos partits més sí. per jugar-se al sí. grup. Per tant, sí. no, no podíem saber... Sí, llavors jugàvem una mica la condició de, de, de, de com jugués com que quedessin els altres resultats. Ah, caramboles. I, i... El, el gol del de partit contra Pacacius de Terrassa, el gol als últims minuts sí. també va ser allò... Sí, va ser de camp, va ser Sí, tu. a més, a, a, va ser un partit d'aquests durillos de... Sí, perquè de... tots que van marcar anar en pala, la veritat que es va menjar el porter, perquè sí. va venir un de sí. falta, que va estat una estona xerrant amb, amb el Corbera, que no sé, em semblava que era una jugada, una jugada, i al final... Va escarrar mm, sí, un... Sí, me dir, si passes per aquí, no sé què... Dic, jo et xuto. Jo, jo, <ríe> jo, jo, jo li deia a ja l'Otria, a què has portat mitja hora <ríe> Perquè pensin que és una jugada, perquè el porter va quedar amb bàbia dient hòstia, això no era una jugada? I va quedar... I, és que ni, la va, bueno, ni, ni es va inmutar, la veritat, que va dir, bueno, pues vale. I l'altre, el segon, ja va aixecar, va, va agafant les mans al cap, va dir, hòstia, ara sí que... va ser pitjor que l'Ava los sortís de l'àrea, ha la pilota que també ho va fer, també va no. gravar no una vegada. Ha no, la pilota no, i avançant el grup va veure un altre que va fer el mateix, eh? Vayıo, bueno, jo, jo, no he donat atenció a Maria. la fora. Una targeta, crec mm. que també que que jo, va fer lo jo, mateix. Jo crec, no, no sé si m'equivoco, no ensa la a la tenir el récord de targeta Mar groga per portero, partit. Sense dubte. Vull dir, cada partit tenia una targeta groga. Sí, no, vaig... no, no per marronero, no em sembla que una, una o dues van ser per falta. La resta van ser perquè cada cop que hi havia una falta sortia del camp a cridar-li a cridar l'àrbitre que això no ha sigut. I jo crec que al final ja les demanava. I tot. I pres, jo es es una, tu, no? sí. Sí, jo vaig, vaig haver un moment que, va, que vaig preguntar-li, eh, aviam, aquestes targetes s'acomunen com a la Champions? Sí, sí, sí, sí, que poten treure, que d'un sí, sí, partit? No, està molt bé. Va ser el partit d'aquell d'Urillo amb l'home del megàfon contra Terrassa. Mm. Va ser... Bueno, va haver-hi un moment de tensió, també. Sí, sí, sí. Mm. No hem arribar a les mans, com em sembla que haver hi havia una altra pista, que sí que van... Vam arribar als megàfonos. A... Mm. Però, bueno, va ser un picabarall aquest de quan portes moltes faltes i això, però al final surts, al final vaig acabar saltant jo al camp, va separar mm. la gent i, i després ho parles i estàs fora i et fots unes birres a de fora. Oi, després no, va agafar el va agafar Juan l'home aquest del, del megàfon. sí. sí i bueno, amb la seva manera... Doncs, a... Diplomàticament? Sí, sí, no, no el va tranquil·liar sí, sí. bé. Sí, després ens vam passar... Per la nit estàvem a ells, fora de festa, vull dir... Jo. Fa molts, molts anys, Terrassa ja. Terrassa vam estar fora aquest... i, no, no, i com no, si rei... No, vam venir a parlar amb nosaltres, Amb aquest home, amb aquest nano, sí. fa molts anys que el coneixem, és... Digui, no, no, però molt bon rotllo amb ells, al final, vull dir... Mm. Es va arreglar tot i al final, molt bé. Tenim Diu el, el Dani que tenim una altra trucada. <laughs> Rècord. Una i es molt. Dos, imagineu-vos. Dos trucades al mateix programa. Tornets sí, cada eh? mes i ja està. Això és que no li funciona el Facebook. Vas-hi endavant. Hola. Hola. Amb qui parlem? Ah, amb Domingo. Eh, el xico Refle. el xico cremites, també, no? Perquè el xico massaje. Ah, pues mira, és veritat que el Domingo no té Facebook, em sembla. Eh? Con el, el massatge ese eh, al, al medio... Part... Fuera, no? Tirado en el suelo con el sí, massaje y... Sí, I a foto. I a foto penjada. Eh, eh, la veritat és que tota la família s'ho passava molt, molt, però bé molt bé. I, bueno, era per comentar tot això, la gent perfecta amb tots i, i sobretot, el gol de l'Ari. Oh, sí. El, que remarcar, I el, el gol de penalti contra Calda sí, sí. mereix una secció, això, eh? Sí. sí, sí. Tu ets el primer torneig que participes, no? Jo soc el primer torneig que participo, sí. I t'ho vas passar bé, no?, tu i la família. Tots. he fet caldo perquè vam de fes caldo tots, acabar molt cansats, però ens ho vam passar molt, molt, molt bé. A més, a més, és que acaba cansat tota la família, perquè tant el que juga, jo vaig acabar el dissabte a la nit rebentadíssim de cames, eh? Sí, sí, sí, sí, estàs peu, sí. sí. si estàs de peu i te seu sí. i baixes grades, i puja grades. Jo, una de les imatges que més me'n recordo és l'últim partit, el, el domingo intentant pujar les grades aquelles enormes, allà com i posava una cama i ai, És un delicte, eh, fer aquestes grades tan grans. Sí, és un sí, delicte, eh. Sí, sí. Um, bueno, era més que altre per això, i... Y... Has anat a treballar avui per això, o sí, sí, no? Sí, sí, he, he anat a treballar, he volgut anar a treballar, no? Coix no, o no? no? Ja, està recuperat per això o no? Bueno, encara sembro la muñecat de famosa, però bueno... <laughs> Sí, però és tipus, sí, millora una miqueta. O, bé, jo, bé. jo pensava que estava millor, no? Ja, la edat passa, eh? Sí, sí, per això fem alguns d'animador, a Al final sí que ho vaig d'animador i ja està. Sí, sí, el diumenge... Sí, bueno, però, però a, a data o no, el diumenge hi havia gent que no va jugar perquè no, no podia, eh? i tenen 20 anys. Ja, jo. Sí. Bueno, Domingo, molta gràcies per trucar. Moltes gràcies. Vinga, adeu. Adéu, doncs eh, tenim algun comentari més? diu Sí, diu la Maria diu preguntava si ningú va prendre mal, per sort, no? No. O algun no. algun tiró, alguna sobrecàrrega, però mal, sèrio, no? I també el Chicho diu, un moment, no, que de comentava, diu... No, el penalti, sí, ja diu... El penalti. Sí, no. diu, el, no, no, <ríe> bueno, ja el penalti d'ara i que això s'acaba el tempo. Bueno, penalti d'ara va ser l'últim partit i encara ens queden els dos de dissabte a la tarda, que potser aquests poden passar així per... Els el, el dos de dissabte a la tarda van ser... Vam quedar... Som primer, eh? van, van perdre els dos. Sí. El, jo crec que... El, el primer va ser un punt d'inflexió molt El primer dur, eh? amb, amb Nens del de Vendrell... Nens del Vendrell. De jo, jo tinc la, la gran idea que entre aquest i el de Castelldefels, que va ser el primer, van ser els dos partits que, que ens van fer mal quan vam perdre. Vull dir, els dos que va costar molt. Per la mínima. Per la mínima. de Nens del Vendrell de de de de de era, era molt... molt... Era clau perquè Passa, passava, et feia, et feia en entre el 17 o el 24, o entre el 25 i el 32. Sí. Vull dir, uh -huh. era important per això, no? La sort I... és que vam perdre l'últim minut per dos d'un. I, I més controlant sí, tot el partit sí. i jugant molt millor, perquè ells van era tirar pilotes amunt, perquè el camp, el camp si us recordeu, era I extremadament eh, ampre, però, però molt curtet. Sí. I, ojo, molt premi al recoll, recollir de pilotes del camp sí, aquell. Que, cada cop que anava a buscar... O sigui, els nens xinos que van fer aquelles pilotes s'estan cagar amb... <laughs> Amb tots els castellers de Catalunya, per haver-ne perdut tantes. O sigui, sí. Increïble, sí, sí. jugar allà, perdre sí. pilota... Bueno. Gop. I, mm. I això vem vam s'ha per perdent 1-0, em sembla, sí. amb el gol mm. aquell Molt de millor rar, rara aquesta. Minut 1, em sembla que va ser. Sí. Sí. A part, el primer gol de xurro... Perquè... Sí, sí, sí. Després vem ja controlar-los, no ens vam deixar ni, ni passar una pilota pel l'aire. Vem empatar i a l'últim minut això, una falta tècnica que se n'anava un sol... Mm. I van xutar la falta i, per desgràcia, mm. van anar dintre. Sí. I, mm. I ja ens van replegar darrere, i ja no havia manera, sí, sí. De, no quedava a temps. I aquell va ser un dels que va fer més mal, perquè al ja, següent partit ja anàvem tots com... Coixos. Coixos, ja dir, ja. desmotivats, mm. i ja començava a fer fred. I l'últim ja no. Sí, ja falt... en... tampoc es veia. Faltava una mica la il·luminació. No veia també. gaire, faltava il·luminació. Mm. Estava molt malament enfocada. Els focus enfocaven cap a fora, no cap a dins del, del pavelló. De la tenien pista. que trobar les pilotes perdudes. I tenien que trobar les pilotes <ríe> sí. fora, sí, sí, sí. Suposo que la mateixa opinió la tindrà l'altre equip, perquè va ser que sí. va guanyar, sí. sinó no que, que sigui la mateixa opinió. Ells veien de puta mare i trobàvem una els pilotes. Sí. Sí. <ríe> va ser contra els xicots amb de Franca que vam perdre 5 a 2. Uh -huh. Però uh -huh. el que comentàvem era la segona part, sinó romament, sí. que vam... Se que gastam 2 a 1 a 2, ja sí, ja, va guxinx i a la sona par, és que també era era dur, eh? Jo crec que jo, ja que sí, jo vaig acabar lamentat i vosaltres que jugavo, i sigui, després Imagina. de tots els partits, el Javi jo vaig parlar amb ell i que no, li, li feien males de les celles. eh? Sí. Sí, el Javi li va donar un tiró aquí al Sí, pues igual als que els quadríceps, pues, els ha acabat estar pràcticament tot el, tot els partits. Les mina calcula es van començar a les 10 els partits i es van acabar a les 8. A les 8. Al sí, nostre a les vuitres no me les nou, vull dir. Pues els para... partits en tu vas sortir de tot, no? Vull dir. Sí. Si l'últim contra sí, sí. no vas arribar a jugar. No, el no, Calas no el va jugar. La resta el va jugar tots, aquest devos acabar rebentat. No, ni no, jugant ja... un partit menys, eh? Sí, sí, Al dato, eh. Ah, ah jo ja... a... sí. no, és que també era que par començar d'això. veritat, eh? Sí, sí, sí. <laughs> no, però la veritat que tot el dia jugar a futbol, al final també, si no estàs una mica fort, al final són lesions i és més fàcil... Bueno, la veritat és que no te'n refredes, tampoc. Eh? No, bueno, però no, que és, és dur. És o sigui, jugar tants minuts és... Ah. has d'estar molt preparat. Això està eh? eh? dolent. Tot i així, teníem, teníem, a veure, com, tots els, com la majoria d'equips, teníem un màxim de 25 jugadors, vull dir que també és un bon nombre de jugadors. Sí, Abans que, conforme passant els partits, et que que, que queden menys jugadors, <ríe> també, perquè evidentment costa i la gent es va fer mal o la gent uh -huh. es cansa. Recordo que el Lolo el dissabte matí no el vam tenir. Sí, per exemple. Mm, va, va venir de tarda. Va venir de, de la fresca, va venir va, de i, nou, i, i això va anar bé també. Sí, anar I, i, I també va anar bé, perquè recordo que a la tarda el Luis ja no jugava, el Lomig ja no jugava. El Dani tampoc. El Dani, el Dani, tampoc. El Dani tampoc, vull dir que ja eren tres baixes. Bueno, però també teníem jugadors que no van arribar a jugar. No, va jugar tothom. Tothom? Tothom va entrar tots els partits. Uh -huh. En algun partit... En no... algun partit, no, no, sí, no vol dir que en un partit juguessin els 25, sinó que durant tots tota els partits... Tota la gent el, el, el... com a jugador va jugar? Sí. sí. Ah, és que no vaig veure sí, tota la Sí, ja, la ja ens en vam encarregar que els dos primers partits... Em sembla que entre els dos primers partits ja va sortir tothom a jugar. Els dos primers partits, sí. el Dani Largo no estava apuntat com a jugador? No, el ah. Largo no. no. I la, la petita, la... la... La Laura, la Laura va jugar al la Laura la Laura va va segon... segon partit, no em sembla, no, l'únic sí. va, va jugar i em que també va jugar un altre, no sé quin. Sí, no, els que vam jugar I... menys que eren l'Edgar, la Laura, la, la Mireia... La, la Anita, perquè la Anita sí, va la sortir Anita. i es quedava quieta i jo no sé jugar, no vull la Mireia, jugar, ja, la, la, la, la, Riera. la Mireia Riera també I va sortir. I tots els que no jugar. ens agradava jugar o que no sabíem, vull dir, sortir vam sortir. Jo vaig mm. sortir, vaig córrer, jo no sabia sí, de què anava allò. Vaig I als dos sí. minuts, canvi per sisplau. Canvi, canvi, canvi. No, no, no jo, jo em pensava que jugava basquet, insisteixo i jo vaig anar em pensava, enganyat. Però, bueno. Em pensava que hauria d'anar a buscar-te una altra pista. Ja, ja. <ríe> no em van dir, segueix a un. I jo, és que una a ordre, solo una. I el tema de Pichichi aquest, com, com ha sortit? De que, que quants gols vas fer al final? ¿Cómo se vive? No. Com estàs Bé. Lo, igual, que que igual. expliqui quan va, quan va rebre el premi, que sí. estàvem dinant. Sí. <laughs> sí. Va ser brutal. Eh? Dinant o sopant. Dinant, ah, no, dinant. Ja. Ja va, explico el lloc. El lloc era molt gran i estàvem a la taula del fons i no se sentia res. On no em vau dinar? O... A, a un lloc que es diu Cal Carné. Cal... I és un altre espai. Sí, sí, sí, un un pàrquing o un, sí, un anau, casal, una nau industrial, o una nau enorme però molt gran. Què passa? Nosaltres estàvem al fons de tot i, i el, el, el, el, el, el, el, el, els altèveos no arribaven, i llavors no, no, no, Feien no, no se sentia. Feien nenco se i rebarberació no i al final escoltaven els ulls i escoltaven... Molt distorsionat, molt molta... I a més són 1.700 persones, costaves... a la vegada, xerrant davant-te. I recordo que nosaltres vam sortir fora un momentet, i allò que sortim per fora, per passant per davant de l'escenari, i diuen, bueno, comencem amb els premis, al el Pichichi a ah, eh, Francesc Ferrer, a Castellà i a jo, com? Hòstia, és Fran, és Fran, sí. I, <ríe> qui és el Fran, tio? I, Fran, qui és el Francesc? I no s'ho creia. No, no, no és que jo, o sigui, van ser deu gols. Jo trobo que és una xifra una mica diminuta, Mm. Però vale, doncs vaig ser jo. Però molt digne, molt digne. L l Estava menjant-me el meu flan, eren les postres, i tenia el Mogues al costat, i el Mogues anava dient ah, «Tio, què t'han dit a tu?» I jo dic «Com vols que sigut jo amb deu gols només? Vinga, home, deixa'm menjar el flam! Però què has sigut tu?» I començava a veure la gent d'Alfons que m'anava dient vina, vine, no sé què» vaig tenir que aixecar, vaig anar cap allà, vaig recollir premi... Eh, Ell bo és que estàvem no. al fons i ja havia passat creuar-se tota, tota la sala sí. i tothom aplaudint-lo, eh?, en aquest moment. Bueno, que cor. realment tampoc són gaire els gols, és veritat. No, no, no, sí. Els serveis anteriors són en 14. Li, li, li, li, li, vaig, li vaig comentar el mateix dia pel matí, hòstia, portes 10, gairebé pitxits. És ja. que el, el, el, el número hoste, de gols... Si, si un any vaig, que, vaig fer 14... El global no... de gols ha baixat, o sigui, jo recordo que els primer partits, el que guanyava, guanyava d'una pila sí. i el que perdia, perdia de, Però, men de menys 0. Ta, ta, ta, ta, ta, també, també perquè... Finals, les finals dels anys anteriors, recordo una final de fa dos anys, jo a Guizona mateix, tres, la, fi, la final va ser 4-3 o... sí. i aquesta final va ser una ulla. Hi ha no, hagut no. molts partits entre sí. altres pistes, que jo vaig anar recorrent totes les pistes aquelles, que eren un 0 2-1, 3-1, o sigui, tampoc han sigut... T També el que passa és que, el que m'heu de compte aquest any, és que totes les coses portaven gairebé els 25 jugadors al complet. I clar, tens tanta rotació que no tens Potxar, un, ser, no? un que, que fiqui tants oh. gols. Bé, doncs Però. ens queden 4 minuts per comentar els dos partits de diumenge... Eh, el penal de l'Ari. Dediquem-li tres, els altres un minut. Bé, doncs molt senzill, el primer partit a tres quarts de deu, plebé, la pluja... Cor -corrents, tot, corrents, encara fe fent cua mentre estàvem esbursant, quan ens van dir que jugaven en deu minuts. Contra Caldes? No. Contra sec. Contra sec, sec. Sec. Vam anar a despertar gent a la furgo que estava dormint, i jo oh, no jugo, eh? L'Avalos estava allà, no, i no, que me dono el lado, i no... I vam, bueno, va ser un partit força... força va, va començar amb retard, per culpa de sí. tots, tampoc va ser com... Sí. Va, no, no sí. va quan quan vam començar, començar el partit, hi havia gent del seu equip que encara no havia arribat i del nostre que encara no havia arribat. Mm -hmm. I, I va quedar 4-2. Mm -hmm. partit molt manco, la veritat. Mm -hmm. Van perdre. Menjant guanyes dos partits. Ah, m'han guanyat sí. dos partits, sí, sí, ja. Poble Sec, recordem que a la lligueta havien quedat 2-2. Sí. Vam, vam guanyar 4-2. Jo crec que força... força sí, vam tornar a jugar amb Poble Sec i vam Reca. empatat a 2. Ah, amb ah. gol en pròpia inclòs del Chicho, sí. que allà va ser quan jo vaig saltar i amb la sí, meva fúnia... Formia... Eh? Sí, tenim un gol en pròpia porta, nosaltres també sí. abans, eh? El dissabte a la tarda també van marcar un gol en pròpia porta. Eh? Però no tan sí, maco. O sigui, el del Chicho sí. va ser maco. Sí. Sí. El del Chicho va, va ser per cantada de l'àrbitre. Tota eh? Per tota l'esquadra, eh? Per Allà va ser quan jo ja vaig aixecar i em vaig i ga directament a la seva cara perquè, ah, per funia, perquè va pitar falta la, la pilota segueix el seu curs el Chicho agafa, xuta i entra a dintre i el tio va a pitar gol i ja, ja em vaig assecar jo vaig dir, això, no, no, porto 10 no anys arbitrant futbol i no ho he vist o sigui, el Chicho va voler allunyar la pilota sí. i se la va fotre a dins ja ho va intentar-ho abans eh, també, també va intentar <ríe> però sí, sí, al final vam, vam acabar guanyant a, mm -hmm. a Poblesec la veritat és que mm. Vam jugar molt millor en aquell partit. També Ells estaven molt cascat també, igual que nosaltres. Mm. Bé, bueno, és que, sí, sí. fins i tot, van jugar, recordo, evidentment, érem bons jugadors uah, bones jugadores, però van jugar molta estona, fins i tot, amb dues sí. noies. Sí, perquè teníem tenien... molta menys gent que... que era perquè teníem molta menys gent, mm, això això ens, aquesta victòria ens va portar a jugar l'últim partit que decidia el 29 o, o 30 de lloc contra els eh, castellers de Caldes, sí. que just abans havien guanyat els castellers de Rubí havien guanyat el seu primer partit bueno, l'únic partit que van sí, guanyar tot el, el torneig. Sí. Sí, sí, la realment. resta Els van perdre tots i van empatar un em sembla. Ah, contra Minyons van empatar. Mm -hmm. i van empatar Minyons en l'últim minut. Jo.. és Rubí. No, això Caldes. A la lligueta és curiós perquè van quedar tercers... Va no un... quarts, quarts de grup al final. Un ah, nom, quarts? quarts al final, sí, sí. Sí, però van fer una molt bona ronda, eh? Van fer una, una molt bona ronda, encara que aquí 5-4 van jugar. Van, ah, van llavors jugar, doncs en van empatar dos. Mm -hmm. En bueno, van empatar dos, sí. de Minyons, perquè empenals, van penar, van acabar perdent. Penals, sí. Van empatar dos i van guanyar, doncs sí. Mm -hmm. Però, sí, sí, vam arribar, estàvem allà i va ser el que guanyi de Caldes contra i Rubí, contra el que guanyi de Paule Sec i. I va ser, hem de guanyar poble Sec perquè Caldes guanyarà segur i hem ah, de fer la rebanxa, personal, la, la, la, la, la revanxa ja. el diumenge passat que ens van fotre el don. Els sempre és aquell de 6 a 12 6 uh -huh. bueno, gols a la primera part que ens van fotre l'entrenament uh -huh. aquest i ja l'pinilla. Doncs gua Aquest partit van, van començar perdent. Sí, vam començar perdent... 1-0, a... eh? van empatar, després 2-1 vam remuntar. 3-1. 2-1, 3-1, 4-1 i al final vam fer el 4-2. El, el quart va ser mm -hmm. el gol de, de penal. El, de... el quart va ser el de l'Ari, que, sí. el... que no sé com va ser, que ens van fer penal... Em que van ser unes mans. Unes mans. Sí, sí, van ser unes mans. Sí, van ser unes mans d'una de, de, de les jugadores. I quan estàvem tots allà al voltant de la pilota, ja l'altre dia, Ari, tira jo no sé, tu xuta Xan -xan. I, i, i es va apropar i tal com surt de la banqueta sortia, va caminant, no va ni esperar gairebé ni que l'àrbitre de Chilolet ja anava caminant l'àrbitre va veure pita i tal com xuta el portent encara' ara l'està esperant sí, sí. va fotre per totes les quadres al pal i a dins oi? Mm -hmm. Vaya, va ser uns dos segons de que tothom es va quedar callat allà, no. silenci total i, la pilota anava a càmera dintre la pilota i invasió de cap la ciragueta del turmets més aviat que cola sí, sí, sí. Bé, doncs, eh, amb el panel de l'ari i se'ns ha acabat el temps per eh, parlar del torneig, eh, se'ns ha acabat el programa i ens veurem, eh, ens sentirem el proper dilluns al plaça de nou. Fins eh, la setmana que ve, adeu! Adéu!